126-cı məzmur Ziyarət nəğməsi Rəbb, Siyona bəxtəvər günlərini qaytaranda Bizə röya kimi gəldi Dodaqlarımızdan gülüş tökülürdü Dilimizdən sevinç harayı yüksəlirdi Millətlər öz aralarında belə deyirdi Rəbb onlar üçün böyük işlər görüb Bunun üçün sevinirik Çünki Rəbb bizim üçün böyük işlər görüb, selləri neqəvə qaytardığın kimi, ya Rəbb, o bəxtəvər günləri bizə qaytar. Göz yaşı ilə əkənlər, sevinç harayı çəkərək biçəcək. Ağlıya-ağlıya toxum torbasını daşıyıb gedən, sevinç harayı ilə dərzləri daşıya-daşıya gələcək.